8. Двоє стояли на краєчку кручі, що піднімалася над рікою, і спостерігали, як на дальньому краї прерії сідає сонце. Чудовий у вас захід сонця, — генерал Гау кинув чану Ордендену. Гаус здивовано поглянув на Ордендена. Дякую, — відлухнувся Орденден. — Це все через вулкани. Гаус здивовано поглянув на Ордендена. Рівний рельєф, що розгортався перед ними, порушувало хіба що річка з уривчастими берегами та невеличкою колонією, розташованою там, де пагорби положисто спускалися до води. Ні, не тут, пояснив Орден Ден, відповідаючи на невисловлене запитання Гау. Він показав рукою на захід, туди де сонце тільки но ну, зайшло за небокрай. Добрячих півпланети далі. На іншому боці неабияка тектонічна активність, рука на заході ледь не повністю оточений кільцем вулканів. Один із них якраз вибухнув наприкінці осені, в атмосфері тепер багато пилу. Напевне, взимку тут не солодко, зауважив Гау. Орден Ден зробив заперечувальний жест. Достатньо велике вивершення, щоби зробити захід сонця мальовничим, але недостатньо, щоби вплинути на клімат землі. Зими у нас м'які, одна з причин, через які ми вирішили оселитися саме тут. Літо спекотне, але це добре для врожаїв. ґрунти родючі і достатньо води. І жодних вулканів, додав Гау. І жодних вулканів, погодився Орден Ден. А також жодних землетрусів, оскільки ми перебуваємо посередині тектонічної плити. Проте грандіозні грози. Минулого літа тут промчало кілька торнадо, падав град за вбічки, як ваша голова. Ми втратили чималу частку врожаю. Але хіба світ ідеальний? У цілому, це чудове місце, щоб започаткувати колонію і дати нашому народові змогу побудувати новий світ. Цілком погоджуюся, мовив Гау. На мою думку, ви здійснили дивовижну роботу як очільник колонії. Оренден. Шанобливо схилив голову. «Дякую, генерале. Почути від вас таке велика шана». Обидва ще трохи помилувалися вечором, що наставав, та присмерками, які починали згущатися. «Чани, гау, ви розумієте, що я не можу дозволити вам утримувати тут колонію надалі?» «А, – з посмішкою відізвався Оренден, не відриваючи очі від неба, яке тимнішало. Я зрозумів, що то не візит в вічливості». «Це не так». «Звісно», – відлукнувся Оренден. Коли ви позбавили моїх супутники зв'язку, то був перший дзвіночок. Оренден показав рукою на схил пагорба, де стояв загін солдатів Гау, з яких не зводили очей приблизно стільки ж фермерів, особиста охорона Орендена. А це другий дзвіночок. Вони тут лише для проформи, – мовив Гау. Я мав переговорити з вами, перш ніж мене застрелять. І тому ви збили супутники, – уточнив Оренден. Підозрюю, це ви зробили не для проформи. Для вашого ж блага. Дуже в цьому сумніваюся. «Якби я залишив супутник, ви або хтось із ваших людей неодмінно відіслали б скок-дрон повідомити про напад», – пояснив Гау. «Але я тут з іншої причини». «Ви щойно сказали, що не можете дозволити мені утримувати цю колонію», – нагадав Оренден. «Правда», – погодився Гау, – «але, визнайте, це зовсім не напад». «Щось я не дуже бачу різницю, генерали», – мовив Оренден, – «враховуючи факт, що ви вщент розтрощили страшенно дорогий супутник, а ваші солдати стовбичать на моїй землі». Як давно ми знайомі, чани, спитав Гау, ми знаємо один одного і як супротивники, і як друзі. Ви не раз бачили мене у справі. Чи можете пригадати, коли я казав одне, а робив інше? Орен Ден задумався Ні, сказав він нарешті після паузи. Ти, може, й бундючний тип, Тарсеме, але завжди казав те, що думаєш. То довірся мені ще раз, мовив Гау. Найбільше я бажаю, щоб це сталося мирно. Саме тому надіслали мене, а не когось іще. Бо від того, як ми з тобою будемо діяти. Залежить доля не тільки цієї колонії чи планети. Я не можу дозволити колонії існувати далі, сам розумієш. Але це зовсім не означає, що ти або твої люди мають страждати. Перш, як відповісти, Орен Ден іще раз надовго замислився. «Маю визнати, мене дуже здивувало те, що експедицію очолив саме ти», – нарешті проказав він. «Ми розуміли ризик того, що Конклав може завітати сюди. Але не для того, ви стільки сил витратили і стільки раз підкорили, оголосивши, що «кладете край колонізаційній політиці, а самі залишаєте нам лазівку». Ми розглядали такий варіант, але я гадав, що тоді сюди прилетить такий собі корабель із молодшим командиром на чолі. Натомість з'являється голова Конклаву власною персоною. «Що не кажи, але ми друзі», – посміхнувся Гау, «Ти заслуговуєш на привілей». «Приємно чути таке з ваших уст, генерали. Але, друзі, ми чи ні, це геноцид». Гау посміхнувся. «Що ж, як знаєш» а може правильніше буде сказати, що це могло би закінчитися геноцидом. Одначе твоя колонія набагато важливіша, ніж ти уявляєш, чани. Не бачу резону, – відгукнувся Оренден. Мені тут подобається. Та й народ хороший. Це базове поселення. Нас тут лише зо дві тисячі. Ми вийшли на рівень самозабезпечення. Займаємося тільки тим, що вирощуємо врожай для власних потреб та готуємо плацдарм для першої хвилі переселенців. А вони, своєю чергою, готуватимуть місце для наступної хвилі. Нічого особливого. «І хто з нас тут зараз лукавить?» – спитав Гау. «Ти чудово розумієш. Важливість цієї колонії не в тому, що вона вирощує чи виробляє, а в самому факті її існування, оскільки це суперечить угоді з Конклавом. Не можна започатковувати нові колонії, які Конклав не адмініструє. А ваш народ проігнорував заборону, чим поставив під питання легітимність нашої угоди. Нічого ми не ігнорували. В голосі Орендена прозвучало обурення. Ваша угода нас не стосується. З Конклавом нічого не підписували ні ми, генерали, ні кілька сотень інших разів. Тому маємо карт-бланш на колонізацію будь-якої планети. Що ми робимо? І не у ваших повноваженнях, генерали, заперечувати цей факт. Мой суверенний народ. Ви перейшли на офіційний тон, зауважив Гау. А це, наскільки розумію, означає, що у вас остаточно урвався терпець. На вашому місці я би не дуже покладався на наше знайомство, генерали, мовив Оренден. Так, ми колись були друзями. Може, і тепер є але не раджу вам перевіряти межу моєї лояльності. Не вважайте, ніби тільки те, що ви облудою заманили у свій конклав більшість раз галактики, автоматично робить із вас морального авторитета. Якби ви напали на мою колонію до утворення конклаву, це безперечно вважалось б актом відкритої агресії, жодних сумнівів. А тепер ви робите те саме, тільки прикриваєтеся своїм дорогоцінним конклавом. Суть справи це не змінює. Пригадую часи, коли ви вважали створення конклаву непоганою ідеєю. Зауважив Гау. Пригадую, як ви сперечалися зі своїми чиновниками. Також пригадую, як переконували їх, а ті, в свою чергу, переконали самого Атафюї приєднати в Хайдів до конклаву. І після цього Атафюї було вбито, ряфнув Оренден. Самі знаєте. А його син дотримується зовсім іншої думки. Саме так, погодився Гау. Як слушно було вбито його батька. Не можу це обговорювати. Але після того, як трон перейшов до нового Атафюї, я, звісно, не вправі. Піти проти його волі. Наступне, като й дурень, і вам це чудово відомо. Можливо, – відізвався Оренден. Але, як я зазначив, вам не слід перевіряти межу моєї лояльності. Я не збираюся, бо знаю, де вона пролягає. Ви вірні народу вівхайдів, і саме тому боролися за вступ до Конклаву. Якби тоді вхайди приєдналися до нас, ви би тепер спокійно колонізували цю планету, а чотири злишком сотні раз захищали б ваше право. У нас і так є це право. Відповів Оренден. А заразум і всі права на цю планету. Скоро ви їх утратите. Якби ми були в конклаві, то ніколи б не отримали цю планету, продовжив Оренден, пропустивши репліку Гаупу з вуха. Бо тоді вона стала б власністю конклаву, а не в хайдів. У кращому разі нас уважали б співвласниками, і ми володіли б нею разом з іншими расами. Хіба не в сумісному проживанні полягає ваш великий задум створення планетарної ідентичності, побудованої не на основі расової приналежності. А на відданості ідеям конклаву, як запоруці тривкого співіснування. Адже ви у це вірите? Колись ви були в захваті від такої ідеї. Життя сповнене несподіванок. відгукнувся Оренден. Погляди змінюються. Я бачу, згікнув Гау. Пам'ятаєте, що саме наштовхнуло мене на думку про створення конклаву? Битва за амін. Чи принаймні ви так розказували? Тоді ви відібрали планету у Кєїсів. І цілком даремно, додав Гау, бо вони морські мешканці. Не було жодної раціональної причини, чому не можемо співіснувати разом. Але ми уперлися. Вони також уперлись. А в підсумку, всі загубили більше, ніж отримали. Перед тією битвою я був не меншим ксенофобом, аніж ваш клятий та фьюї. Таким, як тепер вдаєте із себе ви. А після, згора від сорому через те, наскільки сильно ми отруїли планету, коли її відвоювали. Мені було соромно, чане. А ще я розумів, що ця бійня ніколи не закінчиться, якщо тільки не покласти цьому край якщо я не покладу цьому край. І ось ви тут, разом із своїм перечудовим конклавом, разом з так званою «надією на мирне співіснування в тутешній частині галактики», глузливо додав Оренден. «Намагаєтеся виперти мене та мою колонію під три чорти з цієї планети. Чому ж ви тоді поклали край, генерали? Адже нічого не змінили». «Не змінив», – погодився Гау. «Поки що. Але на півшляху до мети. Горю бажанням почути, що саме робить цю колонію такою особливою». В угоді йдеться, що расам-членам Конклаву заборонено захоплювати планети самим. Вони можуть колонізувати відкриту планету, але тільки разом з іншими членами Конклаву, мовив Гаву. В угоді також зафіксовано, якщо Конклав знаходить планету, котру колонізувала раса, яка не приєдналася до угоди, то є право відібрати її на користь Конклаву. Одне слово, ніхто не може колонізувати без згоди Конклаву, про що ми повідомили тих, хто не приєднався. «Пригадую Оренден. Мені запропонували очолити колонію невдовзі після цієї заяви. Тобто ви наплювали на заборону і вирушили на освоєння. Тоді генерала ніхто не міг сказати, як довго протримається Конклав, відповів Орентен. Незважаючи на вашу впевненість у власній богообраності, ви цілковито могли схибити. Слушно, мовив Гао, але я не схибив. Конклав існує, і настав час підкріпити угоду діями. З моменту започаткування Конклаву ми заснували кілька десятків колоній, у тому числі цю. Тепер усе зрозуміло, мовив Оренден. Ми стали першими в низці блискучих завоювань на славу Конклаву. Зовсім ні, заперечив Гау. Не про завоювання мова, як ти не розумієш. Я сподіваюся на зовсім інший результат. На який саме? На те, що ви підете добровільно. Оренден підняв очі на Гау. Мій старий друже, ти зовсім з'їхав з глузду. не наполягав Гау. Є вагома причина, тому що ми розпочали саме з цієї планети. Я добре тебе знаю. Знаю, що ти відданий насамперед. Рідному народові, а не своєму Атафюї з його політикою расового самогубства. Конклав не може дозволити вхайдам займатися колонізацією. Тут усе зрозуміло. Вас мусять повернутися на планети, що належали вам до угоди. Крапка. Звідти ви спостерігатимете, як освоюють решту галактики, але вже без вашої участі. Вас ізолюють так, що ви перестанете не тільки торгувати, а й навіть подорожувати Всесвітом. Вас просто душитимуть, друже мій. Душитимуть, допоки ви не припинете рипатись і тихесенько закарлючитися. Ви знаєте, що Конклаву це під силу. Ви знаєте, що це під силу мені. Орен Ден промовчав. Гауп повів далі. Чого мені не під силу зробити? То це змусити атаф'ю і змінити рішення. Але можу показати іншим, що Конклав віддає перевагу мирному вирішенню конфліктів. Залиште цю колонію, умовте колоністів поїхати. Безпеку вам гарантую. Ваша пропозиція неприйнятна, і вам це відомо. Відповів Оренден. Якщо ми залишимо колонію, нас затаврують як зрадників. У такому разі приєднатися до Конклаву, чани. І зараз кажу не про вхадів, а про вас особисто. І, звісно, про ваших колоністів. Невдовзі для емігрантів має відкритися перша колонія Конклаву. Ваші люди можуть опинитися в числі перших. Будете освоювати нову планету, як і планували. А ви отримаєте позитивний розголос на підтримку своєї миролюбної політики, додав Оренден. Звичайно. Це частина плану. У нас буде козир переконати інших вступників, коли дізнаються, що я залишив вам життя і обійшовся без кровопролиття. Тим самим ви збережете життя не тільки своїм колоністам, а й купі інших. Ви сказали, що це частина плану, мовив Оренден. А яка інша частина? Я не бажаю вашої смерті, відповів Гау. Тобто не бажаєте мене вбивати, уточнив Оренден. Саме так. Але вбійте, наполягав Оренден. І мене і усіх колоністів. Так. Оренден хмикнув. Іноді я навіть жалкую, що ви такий простолінійний. Нічого не поробиш. Такий уже я є. Та ви ніколи й не намагалися. Це, мабуть, складова вашої харизми. Гао промовчав і підняв голову до неба, що темнішало. На ньому почали загорятися зорі. Оренден простежив за його поглядом. Шукаєш корабель? Уже знайшов. Відповів Гао, вказуючи пальцем. Ласкава зірка, маєш пам'ятати. Пам'ятаю. Відізвався Оренден. Він був замалим за старим, коли ми ще тільки вперше зустрілися. Дивно, що ви досі на ньому. Потурати своїм примхам лише одна з приємних переваг керування Всесвітом. Оренден показав назву от солдатів Гау, який стояв неподалік. Якщо мене не зраджує пам'ять на ласкаві зірці є місця лише на невеличкий підрозділ, не сумнівайся, що у вас достатньо солдатів, аби все тут зачистити. Тож поки що враження ви не справили. Спочатку торочиш про геноцид, а потім про те, що не вражений. Ти прибув, щоб здійснити масове вбивство, і зараз йдеться про твоїх солдатів. Чесно кажучи, я сподівався, що не доведеться їх задіяти. Сподівався, що ти дослухаєшся здорового глузду. Тоді не було б потреби тягнути сюди армію. А якщо я не дослухаюся до так званого здорового глузду? – спитав Оренден. Так, генерале, ви спроможні захопити нашу колонію, але вам доведеться дорого за це заплатити. Серед наших поселенців є колишні військові, а вони не з боязких. Дехто з ваших також залишиться в нашій землі. Розумію, зіснув Гау. Але я й не намірявся кидати в бій солдатів. На той випадок, якщо ти не дослухаєшся голосу розуму та резонів давнього друга, я підготував інший план. І в чому він полягає? Зараз покажу. Гау обернувся до загону. Один із солдатів виступив вперед. Гау кивнув. Солдат відсалютував і заговорив у переговорний пристрій. Гау повернувся до розмови. Оскільки ти сам колись лобіював... У себе ідею створення конклаву хоча й безрезультатно, і в тому нема твоєї вини, варто визначити, що існування такого загальногалактичного об'єднання схоже на диво, мовив Гау. Тепер конклав налічує 420 раз, і кожна обстоює власні інтереси, які треба врахувати та узгодити з іншими, щоб таке об'єднання взагалі відбулося. Але й нині конклав крихка річ, усередині його існує безліч фракцій і альянсів. Дехто приєднався, сподіваючись, перечекати і, коли настане слушний час, підіймяти Конклав під себе. Інші намагались отримати дах від Конклаву, щоби спокійно займатися колонізацією, не даючи нічого на замін. Доводилося втокмачувати, що Конклав не тільки передбачає безпеку для всіх, а й потребує натомість від кожного відповідальності. А ті раси, які не приєдналися, мають усвідомити, що дії Конклаву – це сукупні дії усіх. Отже, ти зараз виступаєш від імені усіх рас Конклаву, наполегливо уточнив Оренден. Мова про зовсім інше. Ви мене зовсім заплутали, генерали. Дивись но. Ну. Гал показав на свій корабель. Бачиш ласкаву зірку. Так. А ще що бачиш? Бачу, зірки, відповів Оренден. А що взагалі я маю побачити? Дивися, дивися. За у небі неподалік від ласкавої зірки засвітилася ще одна зірка, за нею друга, третя. Інші кораблі, промовив Оренден. Так. І скільки їх? Сам дивись. Яскраві точки спалахували в небі одна за одною, парами, трійками, навіть сузір'ями. Як багато. протягнув Оренден після тривалої паузи. Дивися, втретє мовив Гау. Оренден почекав, коли засяяла остання яскрава точка і повернувся до Гау, котрий усе ще стояв, закинувши голову. Тепер у небі цієї планети перебувають 412 кораблів, пояснив Гау, по одному від кожної раси конклаву. Цією флотилією ми навідемося до кожної планети яка була колонізована без нашого дозволу після укладення угоди. Гао повернувся до лейтенанта, постать якого була ледь видна у темряві, і знову кивнув. Солдат заговорив по рації. Кожен корабель у небі випустив чіткий світловий промінь. І ці проміні разом уперлися в колонію на березі річки, заливши усе яскравим білим світлом. Оренден видав відчайдушний крик розпачу. «Це прожектори, Чане, заспокоїв Гао. «Лише прожектори». Орендену знадобилася майже хвилина, щоб опанувати себе. «Прожектори!» – нарешті повторив він. «Але це попередження, правильно?» «За моїм наказом кораблі сфокусують промені, вашу колонію буде знищено, і в цьому будуть задіяні усі члени конклаву. Ми дотримуємося принципу «Безпека усіх є відповідальністю кожного». Тоді ніхто не зможе стверджувати, що залишився осторонь. «Шкода, що я не вбив тебе відразу, тільки но побачив», – зауважив Оренден. Ми то стояли й потякали про мальовничі вечори, а тим часом ти чекав нагоди продемонструвати власну міць. Гау розпростер руки повністю розкриваючись, то вбив і начини. Проте це колонію не врятує, а також не зупинить конклав від здійснення місії. Ви нічим не зможете завадити конклаву відібрати цю планету, потім іншу і так далі. У конклаві 400 учасників, а той, хто вирішить виступити проти, битиметься на самоті. Хайдер, Раї, Франи, люди, а також усі ті хто заснував колонії після того, як ми оприлюднили угоду. Якщо відкинути інші фактори, то це лише питання співвідношення сил. Тут у нас значна перевага. Одна річ війна сам на сам, а один проти чотирьох сотень – справа зовсім інша. Це лише питання часу. Орен Ден дивився на колонію, яка купалася в яскравому світлі. Я маю тобі дещо розповісти. Звернувся він до Гау. Кумедно, але коли мене призначили головою колонії, я попередив Атафюї, що до нас обов'язково навідується. Йдеться про вас із вашим чортовим конклавом. А він у відповідь, що, мовляв, конклав ніколи не буде створений, і що я виставив себе дурним, коли підтримував цю ідею, а ще більшим через те, що взагалі слухав вас. Адже мова про надто велику кількість раз, тут двох-трьох до Альянсу залучити проблематично і таке інше. Що у конклаву надто багато ворогів, і вони не допустять такого об'єднання. Сказав, що людство зупинить вас, якщо ніхто інший не впорається раніше. Атаф'юй високо цінує їхню здатність налаштовувати всіх проти всіх і при цьому самим залишатися осторонь. «Він був недалеким від істини, кивнув Гао. «Але тут люди перемудрили. З ними таке час від часу трапляється. Опозиція, яку вони понашкребали, розвалилася сама собою. Більшість тих, хто був з ними заодно, тепер вони лякають сильніше, ніж ми. Коли конклав візьметься за людство, прибічники у них майже не залишаться». Слід було зайнятися насамперед людьми зауважив Оренден. У цьому свій час. Гаразд, висловимося інакше. Не варто було розпочинати з нас. Тут є ви, пояснив Гау, особа, в якої тривала історія відносин з Конклавом, а також зі мною особисто. В будь-якому іншому випадку ми без зайвих церемоній знищили б колонію, крапка. А у нас із вами є шанс на інший результат, значно більший, аніж доля колонії. Ви покладаєте на мене невиправдно великі сподівання, відповів Оренден. На мене та мою скромну колонію. Так і є. Пробачте мені, мій старий друже. Але кращого варіанта я не знайшов. Я побачив шанс показати, що Конклав прагне миру і скористався ним. Розумію, як багато вимагаю. Прошу, чане, допоможіть мені. Допоможіть урятувати ваших людей, а не нищити їх. Допоможіть установити мир у цій частині Всесвіту. Благаю. Благаєте! Оренден підвищив голос і зробив крок до гау. Зараз із орбити чотири сотні та дванадцять ваших бойових кораблів націлили на нас гармати. А ви благаєте мене допомогти вам установити мир? Ну і ну. Усі ваші вмовляння нічого не варті, мій давній друже. Ви заявилися сюди, потякаєте про дружбу, яку я маю обміняти на свою колонію, вірність моєму народові, на те, що становить мою особистість. Іншими словами, на усе, чим я є. Під дулом пістолета. Благаєте мене створити ілюзію миру. Саме ілюзію, оскільки те, що ви насправді робите, це старе добре завоювання. Ви шантажуєте мене життями моїх колоністів і вимагаєте зробити вибір між їхнім знищенням або перетворити їх на зрадників. А опісля пропонуєте вам поспівчувати. Так отіть це під три чорти, генерале. Оренден відвернувся і відійшов. Отже, ви прийняли рішення. Мовив Гао після тривалої паузи. Ні, відповів Оренден, дивлячись у протилежний від генерала Бік. Таке рішення прийняти наодинці я не маю права. Мені потрібен час, говорити з моїми людьми і повідомити про вибір, який вони мають зробити. Скільки часу вам треба? спитав Гау. «Ну, Ночі тут довгі, відгукнувся Оренден. Дайте мені час до ранку. Ви маєте час до ранку, відповів Гау. Оренден повернувся, щоб піти. Чане. Гау ступив до Вхайда. Потім повернувся і простягнув лапище до Гау, який узяв їх у свої. Чомусь я пригадав нашу першу зустріч, мовив Оренден. Я був ще зі старим Атаф'юї, коли ми отримали запрошення зустрітися з вами та представниками інших раз на тому клятому уламкові супутника, який ви пишномовно охрестили нейтральною землею. Стоячи на трибуні, ви крякали привітання усіма відомими мовами, а потім уперше поділилися ідеєю про створення конклаву. Пам'ятаю, як я тоді повернувся до Атаф'юї і сказав, що ви, безумовно, не сповна розуму. І за вами плаче будинок для божевільних. Гау сміявся. А потім ви зустрілися окремо з нами, а також із кожною делегацією, яка забажала вас вислухати, і довго переконували, що конклав це саме те, чого ми прагнемо. Саме тоді ви переконали й мене. Може, якраз тому, що я сповна розуму, вкинув Гау. Навпаки, генерали, ви були повністю і остаточно навіженим, заперечив Оренден. Пригадую, як я розміркував. Ану ж, цей божевільний генерал виявиться правим. Я спробував уявити майбутнє, мирне співіснування народів принаймні в нашій частині космосу, і не зміг. Немов якась біла стіна постала перед очима, затуляючи зір. Причому саме тоді я вже вирішив для себе, що боротимуся за конклав. Я не бачив миру, який він мав забезпечити, навіть у своїй уяві, але знав, що цього прагну. І ще знав, якщо хтось і спроможний таке зробити, то лише цей божевільний генерал. Я тоді вірив. Оренден відпустив руку генерала. Як давно це було, мій старий друже, Гау. Старий друг, погодився Оренден, і справді старий. А зараз я мушу йти. Радий був побачити тебе знову, Тарсемен. Кажу це щиро, хоча, звісно, не за таких обставин. «Розумію», – відізвався Гао. Але що поробиш? Життя сповнене несподіванок. Оренден повернувся, щоб піти. До речі, як я дізнаюся про ваше рішення? спитав Гао. Ви зрозумієте, кинув Оренден, не обертаючись. І то як саме? «Почуєте!» – відповів Хайд, повертаючи голову. «Принаймні, це я вам гарантую». І він попрямував до транспорту, в якому на нього чекав ескорт. До Гау наблизився лейтенант. «Генерале, що він мав на увазі?» «Вони співатимуть». Гау показав на колонію, підсвітлену прожекторами. Найвищою формою мистецтва в Хайде вважають ритуальний спів. За допомогою співа вони висловлюють радість, сум або моляться. Чан дасть мені зрозуміти, до якого рішення вони прийшли, проспівавши свою відповідь. І ми почуємо їх звідси? перепитав лейтенант. Гау посміхнувся. Якби ви коли-небудь почули, як співають в хайди, то не питали б лейтенанти». Гау просидів на краю обриву всеньку ніч. Його всеношно кілька разів перервав лейтенант або хтось із солдатів, які підносили гаряче питво. Лише коли на східному боці неба зажеврила зоря, він почув те, на що так довго чекав. Що це означає? спитав лейтенант. Тихіше. Роздратовано гаркнув Гау. Лейтенант позадкував. Вони розпочали спів, мовив генерал хвилину по тому. Вони вітають початок нового дня. Це щось означає, уточнив лейтенант. Лише те, що вони вітають ранок, відповів Гау. Це звичайний ритуал. Вони так чинять щодня. Ранкова молитва лунала тугочніше, то тихіше, змінюючи темп, і генералові здавалося, що вона триває нескінченно довго. Аж зуби занили. Нарешті вони наблизилися до різкого фінального пасажу. Гау, який міряв нетерплячими кроками невеличкий майданчик, Завмер при цих звуках заутрині. І з боку поселення линула нова канта з новим ритмом, яка поступово набувала потужності. Гау кілька довгих миттєвостей прислухався, а потім осів на землю, неначе повністю виснажений. Лейтенант миттєво підскочив. Гау відмахнувся "Все нормально, мовив "Все нормально. Що вони співають зараз, генерали? спитав лейтенант. Свій гімн, відповів Гау, свій державний гімн. Він підвівся. Це означає, що вони не збираються йти. Кажуть, що краще помруть, залишаючись хайдами, ніж підкоряться конклавом. Всі до одного чоловіки, жінки та діти. Вони збожеволіли, жахнувся лейтенант. «Ну, вони патріоти, лейтенанти. поправив його Гау, повертаючись до офіцера, і зробили вибір на користь того, що вірять. Проявіть повагу до їхнього рішення. Пробачте, генерале, зглопотів лейтенант, просто не можу збагнути такого рішення. А я можу. задумливо протягнув Гау. Ось тільки сподівався, що воно буде іншим. Принесіть комунікатор». Лейтенант кинувся виконувати доручення, а Гау повернувся до колонії, яка співом демонструвала непокору. «Ти завжди був упертим, мій старий друже». Лейтенант повернувся з переговорним пристроєм. Гау взяв його, набрав особистий код, що відкривав доступ до загального каналу зв'язку. Говорить генерал Тарсем Гау, «Сім кораблям перелаштувати променеві гармати і підготуватися до залпу за моєю командою». Світло прожекторів видно навіть у ранковому сяві згасло. На лінкорах команди гармашів почали перекалібрування. Спів обірвався. Гау ледь не випустив з рук комунікатор, і завмер, привідкривши рота та дивлячись на посилення внизу. Він наблизився до краю стрімчака, що стихенько шипочучи підніс. Лейтенант, який стояв неподалік, напружив слух. Генерал Тарсем Гау промовляв молитву. Пауза тривала довго, немов час зупинився. А потім колоністи затягнули гімн іще раз. Генерал Гау стояв на крою кручі, що нависла над рікою. Його губи більше не ворушилися, очі були заплющені. Він слухав спів, який тривав, здавалося, ціловічність. Потім підняв переговорний пристрій. Вогонь. Скомандував генерал.